«Бити на небо, а ще менше – наробити тут галасу». Його, мабуть, страшенно здивував прийом, що йому тут влаштували. «То ти був там, Сенді?» «Що ти ні? Чому ж? Хіба ти не знав, що готується така учта?» «Дуже добре знав. Про Білінса в невесних сферах говорили не один день, як про цього шинкаря, а років двадцять до того, як він помер. Чого ж ти не пішов? І що ти таке верзеш? Мені крутитися під ногами при зустрічі пророка?» Такому Мугиреві, як я, лізти з допомогою, коли зустрічають такого великого вельможу, як Едвард Білінгс? Та мене б засміяли на мільярд ми в окрузі, та я б не знав, куди подітися від сорому. Кого ж у такому разі туди пускають? Дуже небагатьох людей, яких нам з тобою навряд чи пощастить коли-небудь і побачити, капітане. Можу тобі сказати, що ніхто з простолюду ще не мав щастя бачити зустріч пророка». Вся знать, усі патріархи і пророки, всі до єдиного, і всі архангели, всі князі і губернатори і віце-королі були там, а з дрібноти нікого, жодної душі. Май на увазі, я кажу про вельмож не тільки з нашого світу, але і про князів, патріархів і так далі з усіх світів, що сяють на нашому небі, і з мільярдів інших, що належать до систем, дуже далеких від нашої сонячної системи». Там були пророки і патріархи, перед якими наші – щенята щодо рангу, знаменитості і іншого. Декотрі були з Юпітера та інших світів нашої системи, але найбільш славнозвісними були три поети – Саа, Бо і Суф – з великих планет у трьох різних і дуже віддалених системах. Ці три імені відомі в усіх кутках і закутнях неба на рівні з іменами 80 вищих архангелів – тоді як про наших Мойсея, Адама та інших навіть не чули за межами крихітного куточка неба, де міститься наш світ. Хіба що окремі вчені, розкидані тут і там. Та й ті неправильно пишуть їхні імена. Діла одного плутають з подвигами іншого і завжди відносять їх просто до нашої сонячної системи, гадаючи, що цього досить, і не вдаючись у такі подробиці, як назва того світу, звідки вони походять. Це нагадує мені того вченого індуса, котрий чванився своїм знанням, кажучи, що Лонгфело живе у Сполучених Штатах. Так ніби той живе на всьому просторі Штатів, а сама ця країна така маленька, що не можна кинути цеглину, не влучивши в Лонгфело. Між нами кажучи, мене дратує та байдужість, з якою люди з цих величезних світів ставляться до нашого маленького світу і навіть до нашої системи. Звичайно, ми віддаємо належне Юпітерові, бо наш світ у порівнянні з ним найбільший за картоплину, але в інших системах є світи, перед якими Юпітер менший за гірчичне зерня. Взяти хоча б планету Губра, якої ти не втиснеш в орбіту комети Галея, не пошкодивши заклепок. Туристи з Губри, я маю на увазі тубільців, що жили і померли на ній, час від часу прибувають сюди і розпитують про наш світ. Але коли дізнаються, що він такий малий, що блискавка може оббігти його за восьму частку секунди, то хапаються за щонебудь, щоб не впасти від сміху. Потім вони вставляють собі в око скельце і починають розглядати нас, неначе ми цікава заморська комашка чи щось таке. Один з цих туристів поцікавився, яка тривалість нашого дня. Коли я сказав йому, що пересічно близько 12 годин, він спитав, чи вважають у нас за потрібне вставати й умиватися для такого короткого дня. Такі вже ці люди з губри, вони не можуть пропустити нагоди, вколоти тобі очі тим, що їхній день триває 322 наших роки. Цей молодий хлюст був уже дорослий, він налічував шість чи сім тисяч своїх днів, десь так за два мільйони наших років, і відзначався усім щенячим чванством властивим цій порі життя. Переломний момент, коли юнак уже не хлопчик, але ще й не мужчина. Якби то було не в раю, я сказав би йому кілька теплих слів. Ну а Білінгсові влаштували знаменитий прийом. Таких не бувало тисячі століть, і я думаю, що це матиме добрі наслідки. Слава його рознесеться далеко, про нашу систему, а, можливо, і про наш світ заговорять, і повага тутешньої небесної публіки до нас збільшиться. Подумай тільки, Шекспір ішов заткуючи перед цим тенесійським кравцем і розсипав перед ним квіти, а Гомер стояв на бенкеті за його стільцем і прислуговував йому. Звичайно, це не обходило поважних чужинців з інших систем, бо вони не чули ні про Шекспіра, ні про Гомера. Але на нашій маленькій землі, якби там про таке дізналися, це означало б дуже багато. Шкода, що в цьому нікчемному спіритизмі нема нічого путнього, а то ми могли б послати їм звістку. Це село в Тенесі поставило б Білінгсові пам'ятника, а його автограф оцінювали б дорожче за автограф сатани. Егеш, погуляли таки на тому прийомі. Мені про нього все розповів один знайомий дрібний дворянин із Гобокена, баронет сер Річард Дафер. «Та що ти кажеш, Сенді, дворянин із Гобокена? Та чи ж це можливо? Звичайно». Дік Дафер держав ковбасну і не зібрав за ціле своє життя ні цента, бо все зайве м'ясо нишком роздавав бідним. Не волоцюгам? Ні, зовсім іншим. Того сорту людей, які скорше помруть, аніж почнуть джебрачити. Чесним безробітним. Дік вистежував голодних на вигляд чоловіків, жінок і дітей, непомітно проводжав їх додому, Розпитував про них у сусідів, а потім підгодовував їх і підшукував їм роботу. І ніхто ніколи не бачив, щоб він комусь небудь давав небудь Він мав славу Скнари і помер з нею, і всі казали, туди йому й дорога. Але як тільки він причалив сюди, його сподобали звання баронета. І перше, що дік-ковбасник із Гобокина почув, ступивши на Небесний берег, було «Ласкаво просимо сер Річарда Дафер». Це трохи здивувало його, бо він думав, що його чекає клімат значно гарячіший за тутешній. Зненацька вся місцевість навколо задвихтіла від грому, то випалила 1101 гармата. Сенді каже, «Чуєш? Це на честь шинкаря». Я схопився і кажу, «Тоді рушаймо, Сенді, а то ще пропустимо, що «Сиди», каже він, «Це тільки вістка про нього та й годі». «Тобто як? Постріл означає, що шинкаря помітили з сигнальної станції. Він на траверсі Сенді Гука». Зараз на зустріч йому полетять різні комісії, щоби скортувати його сюди. Почнуться всілякі церемонії та зволікання, тобто до гавані вони доберуться ще дуже нескоро. В усякому разі до неї ще кілька мільярдів миль. Я теж міг би шинкарювати, кажу я, згадавши своє самотнє прибуття сюди і те, що мене не зустрічали ніякі комісії. Я чую жаль у твоєму голосі, каже Сенді, і це досить природно, але хто давні пом'яне, той лиха не мене. Ти прибув сюди власним маршрутом і тепер уже пізно виправляти помилку. Гаразд, Сенді, я не нарікаю. Але хіба у вас тут теж є Сенді Гук? Тут є все. Зовсім так само, як і на Землі. Усі Штати і території Америки, усі царства і морські острови, великі і маленькі, розташовані тут точнісінько так само, як на земній кулі, і мають таку ж форму, як там. Тільки тут усі вони в багато мільярдів разів більші, ніж на Землі. А ось і другий постріл. А це з якого приводу? Другий форт відповідає першому. Кожен з них дає випал з 1101 її гармати – це звичайний салют для тих, хто спасся в останню хвилину, причому чому 1101 гармата – на означення чоловічої статі гостя. Коли зустрічають жінку, ми пізнаємо це з того, що 1101 гармата мовчить. Сенді, а яким чином ми знаємо, що їх 1101, якщо вони всі випалюють за разом? Тут, бачиш, наш розум розвивається в деяких відношеннях, і це тобі один з прикладів. Тут числа, розміри і відстані такі величезні, що ми повинні вміти відчувати їх – Наші колишні прийоми ліку і виміру не дали б нам про них ніякого уявлення, а тільки викликали б плутанину, сум і головний біль. Ми погомоніли з ним ще трохи на цю тему. А тоді я сказав. Сенді, я заважую, що тут майже не видно білих янголів. На кожного білого янгола припадає добрих 100 мільйонів червоношкірих, людей, що не вміють говорити по-англійському. Чим це пояснити? Ну, таке ти побачиш у будь-якому штаті чи території американського закутка неба, куди не подайся. Якось я летів цілий тиждень, пролетів мільйони миль крізь цілі полчища янголів і не зустрів жодного білого, не почув жодного зрозумілого мені слова. Бачиш, Америку мільярди років, а то й більше, до того, як там з'явилися білі, населяли індіани, ацтеки і всякі такі інші народи. У перші три сотні років після відкриття Колумба в усій Америці білих було стільки, що їх можна було розмістити в одному лекційному залі. Я маю на увазі і британські володіння. На початку нашого століття їх було тільки 6-7 мільйонів. Ну, нехай 7. У 1825 році – 12 чи 14 мільйонів. У 1850, скажімо, 23 мільйони. У 1875 – 40 мільйонів. Наша смертність становила пересічно 20 на тисячу на рік. Отже, в перший рік століття померло 140 тисяч. У 25-му році – 280 тисяч. У 50-му році – 500 тисяч. Близько мільйона в 75-му році. Я буду щедрий і припущу, що від самого початку до сьогодні в Америці померло 50 мільйонів білих. Нехай навіть 60, якщо хочеш. Нехай хоч би й 100 мільйонів. Кілька мільйонів туди-сюди – то невелика різниця. Тепер ти сам розумієш, що коли розкидати таку краплю людей по простору на сотні мільярдів миль американської території на небесах, це буде все одно, що розтрусити по пустелі Сахарі десятицентову коробочку гомеопатичних пілюль, а опісля сподіватися зібрати їх. Ти не можеш чекати, щоб ми мали якусь вагу на небі, і ми її таки й не маємо, де-факто, і ми мусимо з ним примиритися. Учені з інших планет і з інших астрономічних систем, роз'їжджаючи по Царству Небесному, інколи заглядають і до нас – вони проводять тут деякий час, потім відлітають у свою секцію неба і описують свої подорожі у книгах, де Америці приділяють рядків 5. І що ж вони про нас пишуть? Пишуть, що Америка – мало заселена країна з кількома сотнями тисяч мільярдів червоних янголів, серед яких зрідка трапляються хворі з дивним кольором шкіри. Розумієш, їм видається, ніби ми, білі і негри, які також деколи трапляються, це індіани, що побіліли чи почорніли від якоїсь хвороби, прокази або що, за який-небудь особливо мерзенний гріх, зауваж собі. Це для всіх нас дуже гірке відкриття, друже мій, навіть для найскромніших, не кажучи вже про тих, котрі уявляють, ніби їх тут приймуть як давно загублену державну облігацію і на додачу дадуть ще й облапити Авраама. «Я не розпитував тебе, капітане, про подробиці», але мій досвід підказує мені, що тебе зустріли без особливих вітань, коли ти прибув сюди. Адже так? Не згадуй про це, Сенді. Кажу я, злегка червоніючи. Ні за які гроші я не хотів би, щоб те побачила моя родина. Побалакаємо краще про щось інше, Сенді. Гаразд. То ти збираєшся оселитися в каліфорнійській секції раю? Не знаю. Я ще не вирішив нічого певного, поки не прибула моя родина. Я намірявся тільки роздивитися, не кваплячись, а вже тоді щось вирішувати. Крім того, у мене чимало знайомих серед небіжчиків. Я хотів би розшукати їх і побалакати про приятелів, про давні часи, про те, про все, розпитати, як їм тут живеться. Я гадаю, моїй дружині захочеться влаштуватися у літньому таборі в Каліфорнійських горах, бо там буде більшість близьких їй небіжчиків, а вона любить водитися зі своїми. Не дозволяй їй цього! Ти сам побачиш, як погано з білими в джерсійській окрузі раю, а в каліфорнійській – у тисячу разів гірше. Вона аж кишить тупоголовими янголами кольору глини, а найближчі білі сусіди можуть виявитись не ближче, як за мільйон миль. Товариства – ось чого людині особливо бракує в раю. Товариства людей, подібних до неї породою, кольором шкіри і мовою. Через це я разів два мало не оселився в європейській частині неба. А чому ж ти цього не зробив, Сенні? О, з різних причин. По-перше, хоч ти там бачиш багато білих, але мова їхня майже незрозуміла, і поговорити так само нема з ким, як і тут. Мені приємно дивитися на росіянина, німця, італійця і навіть на француза, якщо в цю мить він не робить чогось непристойного. Але розгляданням голоду не наситиш, хочеться ж поговорити. Але стривай, Сенді, є ж Англія, англійська округа в раю. Воно-то так, але там не набагато краще, ніж у цьому кінці небесних володінь. Поки ти маєш справу з англійцями, що народились не більше трьохсот років тому, воно ще нічого. Але як тільки заглибишся за Єлизаветинську добу, мова стає туманною, і чим далі вглиб, тим вона туманніша. Я розмовляв з якимсь Ленглендом і ще з одним на ім'я Чосар. Це старовинні поети. Але марна то була річ. Я майже зовсім не розумів їх, а вони мене. Потім я одержував від них листи, але такою каліченою англійською мовою, що годі було щось уторопати – у ту давню добу англійці – справжні чужинці, та й квит. Вони говорять по-дацькому, по-німецькому, по-нормандському, по-французькому, а іноді суміші всіх цих мов. Ще далі в минуле, і вони говорять латиною, по-старобритонському, по-ірландському, по-гельському, а там уже підуть мільярди і мільярди сутих дикунів з такою базграниною, якої і сам чорт не втне. Перш ніж натрапиш в англійському селищі на людину, яку розумієш, доводиться продиратися крізь величезні столпи людей, які говорять так, що ні бельмеса не второбиш. Бачиш, за мільярди років у кожній країні змінилося стільки народів і мов, що кінець кінцем у раю вийшла престрашенна мішанина. «Сенді», – кажу я, – «а великих людей, про яких згадується в історії, ти багатьох бачив?» «Егеш, багатьох. Я бачив королів і всякого роду видатних людей» а королів цінять тут так само високо, як і на землі. Ні, людина не приносить сюди свого чину. Божественне право монарха – це земна вигадка, і для неба вона не підходить. Королі, прийшовши в Царство Небесне, спускаються до загального рівня. Я дуже добре знав Карла II. Він один з найпопулярніших коміків у англійській секції і вважається там за першорядного майстра. Звичайно, є ще кращі актори, люди, про яких на землі і не чули, але Карл створив собі дуже добре ім'я і вважається майбутнім світилом. Річард лев'яче Серце – призовий боксер і має неабиякий успіх серед публіки. Генріх VIII – трагік і сцени, в яких він убиває людей, вражають своєю життєвістю. Генріх VI торгує в кіоску релігійною літературою. А Наполеона ти коли-небудь бачив, Сенді? Часто, іноді у Корсіканському районі, іноді у Французькому. Він завжди вишукує собі місце на видноті і ходить, насупившись, схрестивши руки, незмінна підзорна труба під пахвою з тим величним, похмурим і оригінальним виглядом, якого вимагає його репутація. І дуже йому прикро, що тут його не вважають таким великим полководцем, як він сподівався. А хто ж вважається вищим? «О, багато людей, про яких ми й не чули». Знаєш, і спороди шевців, конолалів і точильників, безрідні мугері, що ні разу в житті не держали в руках меча чи вогнепальної зброї, але з вояцьким даром у грудях дарма що вони не мали нагоди проявити його. Тут вони займають своє справжнє місце, а Цезареві, Наполеонові і Олександрові Македонському доводиться відступити на задній план. Найвидатнішим воєнним генієм, що будь-коли жив на світі, був каменяр, звідкись із підбостона він помер під час революції на ім'я Епселом Джонс. Куди б він не йшов, за ним біжать юрби народу, щоб тільки глянути на нього. Бачиш, кожен тут знає, що якби йому трапилася нагода, він показав би світові такі полководницькі таланти, що всі інші славнозвісні воїнські звитяги здалися б перед ним дитячою грою, учнівською мазаниною. Тільки ж він не мав жодної нагоди для того. Багато разів Джонс пробував записатися в рекрути, але в нього бракувало великих пальців на обох руках і двох передніх зубів і тому сержант-вербувальник не хотів його брати. Проте, як я вже сказав, кожен знає тепер, чим він був би, і тому мільйони збігаються подивитися на нього щоразу, як почують, що він куди-небудь йде. Цезар, Ганібал, Олександр Македонський, Наполеон – усі вони служать у його штабі, і крім них ще багато великих полководців. Але публіка не звертає на них ніякої уваги, коли бачить Джонса. «Бах!» – чуєш ще один салют. Шинкар уже проминув карантин. Ми з Сенді повдягали всі свої небесні причиндали, потім побажали опинитися на місці зустрічі, і в ту ж мить там опинилися. Стоячи на краю величезного, як океан, простору, ми дивилися в туманну далечінь, але нічого не могли розрізнити. Зовсім близько від нас була головна трибуна, ярус на ярусі туманних тронів, що здіймалися до самого зеніту. Обабіч її тяглися лави для простої публіки. Вони простягалися на багато-багато миль, і їм не видно було кінця краю. Там панували безлюддя й тиша, і видовище було не веселе, а гнітюче. Таке враження справляє напівтемна театральна зала, коли глядачі ще не зібралися. Сенді каже мені, сядьмо тут і почекаймо трохи. Незабаром ми побачимо урочисту процесію, вона має показатися он там. Я кажу йому, тут так похмуро, Сенді, чи не вийшла якась затримка? Нікого крім нас двох. Це не дуже парадно для шинкаря. Не турбуйся. Все буде гаразд. Ще один постріл, і ти сам побачиш. Через деякий час ми помітили на обрії щось наче легенькі спалахи світла. То голова процесії зі смолоскипами, каже Сенді. Світло ширилося, ставало дедалі яскравішим і сильнішим. Невдовзі воно було вже як ліхтар паровоза, і розгорялося все яскравіше і яскравіше, аж нарешті стало схоже на сонце, що сходить над морем. Велетенські червоні промені стрілами прорізали небо. Тепер не спускай очей з головної трибуни і з місць для публіки, каже Сенді, і чекай останнього пострілу. І ось, неначе мільйон громових ударів, що злилися в один, залунало бум-бум-бум, і все небо захиталося. Потім звідусіль полилися потоки сліпуче яскравого світла, і в ту ж мить усі мільйони лав обабіч головної трибуни, скільки око сягало, заповнили густі юрби народу. Усі вони були чудово освітлені. У мене аж дух захопило, Сенді каже. Ось як у нас роблять. Часу ми тут не марнуємо. Ніхто не входить, коли завісу вже піднято. Побажати це куди швидше, аніж пересуватися будь-якими іншими засобами. Чверть секунди тому всі ці люди були за мільйони миль звідси. Коли вони почули останній сигнал, їм досить було тільки побажати. І ось вони тут. Величезний хор заспівав. «Почути прагнем голос твій, узріти світлий вид». Мелодія була благородна, але невмілі хористи псували її своєю участю точнісінько так само, як і в церквах на землі. З'явилася голова процесії, і це було справді надзвичайне видовище. Нога в ногу, щільними і густими шерегами йшли янголи, по 500 тисяч у ряд. Кожен ніс смолоскипа і співав. Від громового шелесту крил аж голова починала боліти. Колона розтяглася на величезну відстань. Хвіст її губився десь на небесному обрії, поступово переходячи в ледь розжеврілу ниточку. Довго йшли юрби янголів, і ось нарешті показався й сам Шенкар. Усі глядачі посхоплювалися з місць. І знялося таке вітальне ревище, скажу я тобі, що аж небо задвихтіло. Шенкар увесь сяяв. Ореол його хвацько зсунувся на бакир. Такого самовдоволеного святого я ще зроду не бачив. Поки він підіймався сходами головної трибуни, хор співав. «Палало небо з прагою, почути оний глас». На почесному місті, широкому огородженому помості в центрі головної трибуни, стояли поряд чотири розкішних намети, а навколо – блискуча почесна варта. Весь цей час намети були щільно завішані. Коли Шенкар піднявся вгору, усім кланяючись і до всіх усміхаючись, і став на помості, намети враз розчинилися, і ми побачили чотири чудових золотих тронів, винизаних за них коштовними самоцвітами. На двох середніх сиділи сивобороді старці, а на двох крайних – двоє пишно вбраних блискучих велетнів із суцільним сяйвом і в пригарних панцирах. Усі мільйони глядачів впали на коліна, радісно повитріщали очі і перемовлялися веселим шепотом. Два архангели – розкіш! А хто ці інші? Архангели віддали Шенкареві сухий вояцький уклін. Обидва старці підвелися, один з них промовив «Мойсей і Ісав вітають тебе». Потім усі четверо зникли, і трони спорожніли. У Шинкаря був трохи розчарований вигляд, бо він розраховував, здається, обняти цих старців. Але Юрба раділа і пишалася неймовірно, адже вона побачила Мойсея і Ісава. Кожен казав, «Ви їх бачили? Я бачив. Ісав сидів боком до мене, але Мойсея я бачив в лице в лице, ось так, як зараз дивлюся на вас». Процесія підхопила Шинкаря і рушила з ним далі а юрба розпалася і розійшлася. Коли ми подалися додому, Сенді сказав, що зустріч вийшла вдала, і Шинкар має право вічно пишатися нею. Він зауважив, що й нам пощастило. Ми можемо бути свідками таких зустрічей ще 40 тисяч років і не мати нагоди побачити навіч двох таких високопоставлених осіб, як Мойсей і Ісав. Згодом ми дізналися, що мало не побачили ще одного патріарха, а також справжнього пророка, але в останню хвилину вони прислали записки, в яких просили пробачення, що не можуть прибути. Сенді каже, що на тому місці, де стояли Мойсей і Ісаф, буде споруджено пам'ятник із зазначенням дати й обставин події, і тисячоліттями туди приходитимуть мандрівники, лупатимуть очима на пам'ятник, вилазитимуть на нього і видряпуватимуть на ньому свої імена».